Kapitola 26. Kurovcům velí šalia Do západu slunce zbývaly necelé dvě hodiny. Judištyra se rozhodl využít výhody a dal vojákům rozkaz k útoku na zmateného nepřítele. Ti po vzbuzení karnovou smrtí se zhlasitými výkřiky vrhli na zbývající kurovce. Kurovská armáda ztratila veškerou odvahu bojovat, a rozprchla se do všech stran, jako bíci se zlomenými rohy. Plní strachu se rozlíželi kolem, neboť očekávali, že je Arjuna nebo Bīma začnou každým okamžikem pronásledovat. Zdálo se jim, že tito dva pádovci byli dnes snad úplně všude. Potom se Duryodena schopil a vyrazil do bitvy. S hlubokými vzdychy a usazenou tváří svému vozatají řekl. Zavez mě do boje, pomstím smrt svého přítele. Kuntin syn mi nebude moci odolat o nic víc, než může ocán vyjít mimo své břehy. Zabij Arjunu a Govindu, nadutého Vrikodaru i ostatní svoje nepřátele a splatím tak dluh Karnovi. Když kurovci spatřili svého vůdce, jak vyjíždí do bitvy, opět se skupili. 25 tisíc bojovníků se společně postavilo pándovským jednotkám. Býma, dodržující pravidla čestného boje, se stoupil z kočáru, aby bojoval s pěšími vojáky. Ti se bez ohledu na svoje životy hnali s bojovým pokřikem na kuntina syna, stasenými meči a zdvíženými kýji. Býma se zasmál. Točil svým velkým železným kiem šajke a pohyboval se mezi kurovci jako je stráb. Ničil je, až kolem létaly hlavy, paže a nohy. Brzy jich padlo téměř všech 25 tisíc a zbytek uprchl. Téměř všechny zbylé Durjodenovi bratry rychle poslal do síle smrti, buď úderem kije, nebo useknutím hlavy. Šípy ostrými jako břitva. Rozuřený Durjodana sehnal proti pádovcům a střílel do všech stran ohnivé šípy. Okamžitě ho obklopili tisíce bojovníků na kočárech, kteří ho zaplavili obrovským přívalem šípů. Kurovský princ útok odrazil a zabíjel je ve velkém. Rychle srazil stovky bojovníků a mohutně zařval. Když viděl svoje bojáky prchat před bímou strachy, vykřikl. Kam jdete, chrabří bojovníci? Nevidím na zemi, ba ani ve všech třech světech, jediné místo, kde vás, pokud utečete, pándovci nenajdou a nezabí. Jejich armáda je teď už docela malá. Pokud zůstaneme při sobě, zvítězíme. Splňte svoji povinnost a bojujte. Smrt nebo sláva, to je teď jediná volba. Zabijte svoje nepřátele, nebo jim podlehněte a tak dosáhnete nebes. Vzdor novu nabádání však vojáci stále prchali. Přijel k němu šalja a řekl. O králi, pohleď na ten strašlivý obraz. Země je pokryta mrtvými těly a znetvořenými údy zabitých bojovníků. Tvoji vojáci strachy padají jeden přes druhého, jen s obtížemi se pohybují po krví nasáklé zemi a dovolávají se něčí ochrany. Rozkaž k ústupu o hrdino z Baratova rodu. Slunce zapadá. Pamatuj, že jsi příčinou veškerého tohoto zla. Vrať se do svého tábora. A poskytni svým mužům trochu oddechu. Durjodana pohlédl na šaliu sedícího na Karnově prázdném kočáře. Opět se ho zmocnil zármutek a vykřikl. O Karno, o můj příteli! Bůh slunce, který zaléval posledními paprsky tělo svého padlého syna, se odebral se zármutkem za západní kopce. Padl soumrak. Obě armády se stáhly a bohové i ryšové se vrátili do svých sídel. Bojovníci míjeli karnu a upírali na něho svoje zraky. Zdálo se, že i po smrti ozařuje pole. Vypadal jako hromada ryzího zlata či oheň uhašený záplavou aržunových šípů. Sama země jako by křičela. Běda a ach! Judištěna se však radoval. Karna konečně padl. Pánovský král cítil, jako by z něho spadlo velké břemeno. Když stál na poli obklopen bratry, přijel k němu Kryšna a řekl. Příjí štěstěny, je teď sůtův syn Mrtev, zatímco ty a tvoji hrdní bratři jste v pořádku. Arjuna splnil svůj slib a země se napila Karnovi krve. Ten darebák, který se smál draupadý, dostal, co mu patřilo. Tato zpráva jistě udělá vaší cnostné královně radost. Brzy ti bude sedět po boku? až přijmeš vládu nad touto kvetoucí zemí. Judištěra Kryšnu se sazami objel. O, Keshavo, není divu, že jsme s tvojí podporou uspěli. O, všemocný, moudrý Jirši nárada mě spravil o tvoji skutečné totožnosti i o totožnosti mého bratra Arjuna. Vy dva hrdinové neustále udržujete ve světěcnost. Judištěra nastoupil na svůj kočár a vydal se zpět do tábora. Na poli spatřil ležící karnovo tělo, nyní osvětlené tisícovkami olejových lamp a obklopené zoufalými vojáky kurovců. Příštího rána vykonají pohřební obřady, ale tuto poslední noc ho ponechají na lůžku hrdinů. Judy na něho znovu a znovu upíral svůj pohled. Téměř nemohl uvěřit svým očím. Řekl: Díky tvoji přízni, milý Krišno, jsme dosáhli svého cíle. Duryodhana se teď jistě vzdá všech nadějí na vítězství a dokonce i vlastního života. Třináct dlouhých let jsme trpěli a znali jen úzkost. Dnes budeme klidně spát. Zbavení svého břemene. Arjuna s Kryšnou opustili bojiště jako slunce a měsíc klesající po obloze. Zadulina na své lastury a strach nahánějící troubení se rozlehl čtyřmi světovými stranami. Mířili v judištrových stopách zpět do tábora, jako bohové následující Indru do Amarávatý, velebení a uctívání Gandarvy čárany a sydhy. Všichni kurovci opustili v zoufalství pole a vrátili se do tábora pod vedením krypy, krytavarmy a ašvatámy. Durjodana naříkal tak, že ho nikdo nedokázal utišit a dokonce se zhroutil s pláčem na zem. Ostatní kurovští předáci vstoupili do královského stanu a tiše se kolem něho sesedli. Když hleděli na krále, jak dává průchod svému žalu, ronili se ze všichni. Válel se po zemi a stále vykřikoval. O Karno, můj příteli! Durjodanův vžal však postupně překonal hněv. Vstal a oči se mu vstekem zbarvili jako měď. Posadil se na trůn, Otřel si tvář rukama a chladným hlasem řekl: Tuto krutost nemůžeme nechat bez odplaty. Arjuna nemilosrdně zabil Karnu, nejlepšího z bojovníků, když bezmocně stál na zemi. Jak to můžeme snést? Vybereme našim jednotkám jiného velitele. Zautočíme na hřížné pánovce a pomstíme se. Již jsme jejich armádu téměř zničili a po mnoha dnech boje jsou oslabeni. Opustili cnost a tak zretí všechnu sílu. Určitě je brzy rozdrtíme. Buď je pobijeme do posledního muže nebo položíme vlastní životy a připojíme se ke Karnovi v nekonečném spánku hrdinu. Dlužíme mu to. Duryodana pomyslel na Karnu ležícího na bojišti a odmlčel se. Poklesla mu hlava, rukama si zakryl tvář a chvíli tišelkal. Zmučený princ se nemohl se smrtí svého přítele vyrovnat. Nikdy se neodvážil pomyslet, že by Arjuna mohl jednoho dne Karnu zabít. Ode dne, kdy ho poprvé viděl, Žil v očekávání, že Karna přinese Ardžunovi zkázu. Tato naděje je teď v troskách. Duryodana upíral nepřítomný pohled z hůru a po snědé tváři mu karnuli krůpěje slz. Je Ardžuna opravdu neporazitelný? Možná. Válku teď však už zastavit nelze. Je třeba Karnu pomstít? Buď pomsta nebo smrt, žádná jiná možnost není. Když se Duryodana ovládl, Kripa mu laskavým tónem řekl. O vznešený králi, pečlivě zvaž, co je pro tebe teď nejlepší. Uplynulo sedmnáct dní bitvy a padlo tolik mužů. Všichni tvoji bratři jsou mrtví. U Ardžuny jsme dosud žádné známky slabosti nebo únavy nepozorovali. Prohání se popoli jako obrovský slon se čtyřmykli a drtí naše oddíly, jak se mu zachce. Nyní zabil Karnu a předtím Džedratu, přestože se ho snažila ochránit celá naše armáda. Který z tvých vojáků by mu dokázal čelit o potomku Bháraty? A kdo kdy dokáže čelit rozuřenému býmovi? On a sát působí mezi našimi vojáky takové krve prolití, že nám z toho hrůzou stávají vlasy na hlavě. Kripa na hleděl hleděl na sedícího kurovského prince, který zíral přímo před sebe a neříkal nic. Kripa se dal do pláče, ale pokračoval. Spáchal si vůči pándovců mnoho hříchů, jejich plody teď sklízíme. Tuto obrovskou armádu si schromážděl jen proto, aby dosáhl svých cílů. Hrozí nám nebezpečí. Jsme slabší než pánovci. Zásady politiky nabádají usilovat o mír diplomatickými prostředky. Judištira je vždy milostivý a jistě na základě vzájemně vyhovujících podmínek mír přijme. Nestratíš postavení krále, neboť Jurištěra, Arjuna, ani sám krishna se pokynům tvého otce protivit nebudou. Kripa Duryodanu úpědlivě prosil, ať uzavře mír. Myslel na všechny krále a bojovníky, kteří přišli o život v Duryodanovi zájmu, a neubránil se nářku. Svou řeč ukončil chvějícím se hlasem. Radím, abychom zastavili nepřátelské akce o hrdinu. To je v tvém nejvyšším zájmu. Neříkám to ze strachu, nebo s nějakou zákeřnou pohnutkou. Neber moje slova na lehkou váhu. Budeš-li jednat jinak? Spomeneš si, co jsem říkal? až budeš sám na pokraji smrti. Durjodana stále nic neříkal. Byl bledý žalem, obrátil oči v sloup a silně se třásl. Pro vzliky ani nedokázal nějakou chvíli odpovědět. Nakonec se s obtížemi utišil a řekl. Nepochybuji, že jsi promluvil jako přítel. Udělal si pro mě vše, co může přítel udělat. Bojoval jsi proti mým nepřátelům a pro moje dobroj si riskoval život. Vím, že tvoje rada je míněná dobře a že je prospěšná, ale ani trochu mě netěší. Tvoje slova jsou velmi hořká, tak jako lék pro člověka na pokraji smrti. Podle mého názoru mi judištěna věřit nebude, i když ho půjdu žádat o mír. Podvedli jsem ho a způsobil mu tolik zla, kolik si lze jen představit. Podobnou bolest jsem způsobil i Arjunovi a Krišnovi. Od té doby, co se Keševa doslechl o Abhimanyově smrti, trápí se celé noci žalem. Urazili jsme ho. Jak nám teď může odpustit? Mír nepřichází v úvahu. Válka skončí jen tehdy, až budou buď kurovci nebo pándovci mrtví. Zašlo to příliš daleko. Naše střetnutí je neodvratitelné. Pomyslel na draupadý a řekl. Pánčázká princezna, jak jsem se doslechl, se oddává přísné askezy, aby mi přivodila záhubu. Spí na holé zemi a jí jen jedno jídlo denně. Subadra odvrhla veškerou píchu a slouží jako služebná. O krypo, vše je v jednom plameni a nelze to uhasit. Jak mohu já, který vrhal na hlavy všech králů paprsky jako slunce, kráčet někde daleko vzadu za judyštyrou? Nikdy bych nedokázal přijmout jeho svrchovanou vládu. Po té, co jsem vládl této zemi, jako její neomezený panovník, se nemohu smířit s ubohým životem služebníka. Kurove stal jasně najevo, že bitva je jedinou možností. Kdyby byl zabit, alespoň by se zachoval slávu a odešel by do vyšších oblastí. Stáhnout se nyní by znamenalo, že je zbabělec, a přivodilo by mu to hambu a ponížení. Durjodana pohlédl na v trůn. Přemohl zármutek a odhodlaně zakončil svoji řeč. Žádný kšatria si nepřeje zemřít doma v posteli. Smrt za ním musí přijít v boji, jinak jeho sláva pomalu zanikne. Vykonal jsem mnoho obětí, a věrně jsem plnil svoje povinnosti. Smrti se nebojím. Nechte mě bojovat a dobít slávy nebo odejít s cestou hrdinů, kteří v bitvě nikdy neustupují. Tato cesta se zaplnila králi, kteří po ní radostně spichají poté, co v této válce již odhodili svoje těla. Jak mohu zanechat boje, když jsem viděl tak vznešené bojovníky, vydat ze sebe kvůli mě všechno? Nemohl bych se radovat z království, z jejich krví na svých rukách, kdybych se je ze všech sil nesnažil pomstít. Dosáhnu vítězství nebo nebes, Jinak tomu být ani nemůže. Bojovníci pochválili Durjódenovou sednatou řeč. Se třásli ze sebe zoufalství a odhodlali se bojovat až do konce. Rozhodli se, že ráno vyberou nového velitele, potom se zvedli ze svých sedadel a odebrali se na noc na lože. Když se Gandárí doslechla, jak býma zabijí její syny jednoho po druhém a zvláště o tom, jak krutě zabil Dušásanu, byla téměř bez sebe. Od začátku války se oddávala Askezi a modlila se, aby nepřátelské akce brzy skončily. Snad přijde na k rozumu, až uvidí marnost svého počínání. Jak by mohl přemocit cnostné pádu jimž pomáhá Krišna. Gandhari však znala jeho zatvrzelost. Je nepravděpodobné, že ukončí válku, dokud nepadne poslední muž jeho armády. Přestože kurovská královna chápala, že její synové umírají kvůli vlastní hříšnosti, jako matka to nemohla unést. Každý večer dostávala zprávy o událostech uplynulého dne a srdce jí trýznila bolest. Všichni vznešení kurovští hrdinové byli jeden po druhém zabíjení. Když se doslechla, že Býma zabil téměř všechny její syny, cítila, že víc již nesnese. Musí něco udělat. Její dlouhá askeze ji obdařila velkou mystickou silou. Kdyby šla na bojiště, mohla by tuto sílu použít k tomu, aby své poslední, dosud živé syny, učinila nepřemožitelnými. Pouhým pohlédnutím na ně by dokázala že jejich těla budou nezranitelná. Rozhodla se i hned odjet a nařídila služebníkům, ať připraví kočár. Sedmnáctý den války spěšně věla a se západem slunce dorazila na pole. Když vešla do stanu žen, dostala strašnou zprávu, že všichni její synové, kromě Duryodany, jsou již mrtví. Stará královna se v lobách zhroutila k zemi. Služebné ji rychle zvedli, posadili ji na velkou pohovku a postříkali jí tvář studenou vodou. Když přišla k sobě, nějaký čas jen naříkala. Nakonec se uklidnila a požádala, aby k ní přivedli do Ródanu. Mohla by zachránit alespoň jeho. Snad ji osud dovolí. Ponechat si jednoho syna. Jistě zapříčenil válku, ale teď, když je karna mrtev, se snad změní. Jistě zapříčenil válku, ale teď, když je karna mrtev, se snad změní. Šakony nepochybně také brzy padne. To v jejich společnosti dur Jordana zosnoval všechny svoje zlotřilé plány. Kdyby byl sám, Mohl to být docela jiný člověk. Po krátké chvíli vyšel princ do stanu svojí matky a poklonil se jí. Tvář měla strhanou a potemnělou zármutkem. Požehnala mu a začala s ním mluvit konejšivými slovy. Po chvíli řekla. Milý synu, doufala jsem, že by tato válka Mohla skončit dříve, než budou zabiti všichni moji synové. Běda, zdá se, že tato naděje se nenaplní. Ty však dosud žiješ. Milý synu, chci ti pomoci. Svojí asketickou silou mohu učinit tvoje tělo nezranitelným. Přijď ke mně zítra ráno nahý. Já ti předám svoji sílu. Duryodana odešel z jejího stanu povzbuzen. To, že přijela jeho matka, je jistě znamení osudu. Snad se mu nakonec podaří svoje zuřivé nepřátele překonat. Rychle se ubíral tmou zpět do svého ležení. Příštího rána před východem slunce se Duryodana vykoupal a vydal se zpět do matčina stanu vstoupil dovnitř, své kasy šaty a chystal se vyjít do vnitřní části toho velkého stanu, když v tom odtamtud spatřil vycházet Kryšnu. Jadovský hrdina se doslechl o příjezdu Gandárí a šel jí vzdát poctu. Když před sebou uviděl stát nahého Duryodanu, překvapením otevřel oči do kořán. Co to je, o hrdinu? Proč tě tu vidím stát bez jakéhokoli oděvu? Duryodana vysvětlil, že se chystá navštívit matku a Krišna odpověděl. To se z od svých starších nenaučil žádné kultuře o potomku Bháraty. Jak může civilizovaný muž předstoupit před vlastní matku nahý? To mě překvapuje. Alespoň si zakryj bedra. Duryodana se rozpočitě podíval na svoje nahé tělo. Krišna má pravdu. Nemůže stát před matkou nahý. Po Krišnově odchodu ze stanu si uvázal kolem beder látku a šel navštívit královnu. Když ho slyšela vejít, požádala ho, ať se postaví přímo před ní. Potom si sněla látku, která jí zakrývala oči a pohlédla přímo na něho. Durjoda cítil, jak mu tělo zalévá energie jejího pohledu, ale když Gandári spatřila látku, otřáslo jí to. Proč si, milé dítě, nedodržel mé pokyny? Žádala jsem tě, abys přišel nahý. Zakryl si z bedra a přestože zbytek tvého těla bude tvrdý jako železo, tvoje bedra a stehna zůstanou zranitelná vůči útoku, neboť tyto části tvého těla jsem neviděla. Gandári předtím, než pohledla na svého syna, schromáždila veškerou svou sílu. Cítila, že po druhé již nic takového nedokáže. Když jí Duryodhana pověděl, co se stalo, jak po svém příchodu dostanu, potká Krišnu. Královna si povzdechla a pomalu si opět zavázala oči látkou. Její poslední naděje zklamala. Syn dozajista zemře bímovýma rukama, jak to pándův syn již dávno přísahal na kurovském schromáždění. Uvědomila si, že proti všemocnému osudu nic nezmůže a nakonec se usmála. Zase ten Krišna. Dokud chrání pándůvce, kurovci nemají žádnou naději. Královna svého syna propustila. Nejlepší bude vrátit se do hasty náporu a být se svým zadmouceným manželem. Válka nepochybně brzy skončí.